Surja, N. Nebe, Mekase, 20 vargje Bismillahirrahmanirrahim Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirë shmit, mëshirë plotit Për shfare pyjesin ata njeri tjetrin Për lajimin e madh, rez të cilit ata kanë kundërshtime Shpejt do të marrin vesh Sigurisht që shpejt do të marrin vesh A nuk ju a kemi bërë token si shtrat e malet si shtylla? Ne, ju kemi kryuar në qifte dhe gjumin ju a kemi bërë për prehje Natën ju a kemi bërë mbules Ndërsa ditën e kemi caktuar për të punuar Në biju, kemi ndërtuar shtatë kjej të fort dhe kemi vën kandil djel të shndritëshëm. Nga retë, ne ju lëshojmë ujrat bolshme për rritjen e drithrave, bimëve dhe të kopshteve të dendura. Sigurisht, dita endarjes vendimtare është të caktuar. Atë ditë, Do të fryhet në surr dhe ju do të vini grup e grupe. Dyert e qiejllit do të hapen dhe malet do të shtyhen tutje e do të bëhen si mirazh. Me të vërtetë Gjehenemi do të bëhet tuti. Vendbanimi i caktuar për keqbërësit që aty të mbeten përgjithmonë. Aty nuk do të shijojnë as freski. Aspije për pos uj të valuar dhe qelbësirave, si shpërblim për katës të veprave të tyre. Në të vërtet, ata as që e qoni në përmend se do të jepnin dlogari dhe shpalje tona i mohonin prerazi, por ne qdo gjë e kemi shënuar në një liber, prandaj do të themi. Shi yo e niktë. Ne nuk do të shtojmë gjë tjetër për veçse dënim. Vërtet, për punën drejtë është përgatitur emira. Xheneti. Kopšte dhe vreshta. Vajza të reja të së njëjtës mosh dhe kupa të plota. Atje nuk do të dëgjojnë biseda të kota e as gënjeshtra. Kështu është shpërblimi nga Zoti i Ujit. Dhurat si pasmeritës, zoti i qieve dhe i tokës, dhe i gjithë shkaje që gjendet mi distyre, i gjithë më shirë shmi, të cilit as kush nuk do të mund t'i flas nga frika. Në ditën kur shpirti, Gjebraili dhe engjët do të jenë të reshtuar, nuk do t'i flas as kush përveç ati që do t'i ja plejë i gjithë më shirëshmi e që do të thotë të vërtetën. Ajo është dita e vërtet, pra ndaj ku shtëdoj le të kthehet të zotin i vetë që në këte jetë. Me të vërtet, ne ju kemi para lajmëruar se është i afert dënimi, ditën kur njeriu do të sho se që kanë bërë duart e ti, dhe kur jo besimtari do të thotë. Ah, si kur të isha pluhur.